E, gertatzen dena da beti, ba, azkenean e, kontzertu egin da ez ditugula baimenak lortzen eta ba, orduan badakigu e, gune ireki bakarra irunen ba, gaztetxea dela ta pentsatu genuen ba, alik eta erakagarriena egiteko Ba, Moskutikan e, ba, Gaztetxera nio, ba, errekonkista jartzen duen bezala Hor karteletan eta errekonkista Joku bat egitea uhum. Ta bertan izango dira joku ezberdinak Piskate bostuen urtorenaren inguruan Ez da izan bar irakaslea e, Historiakoa jakiteko laguntza emango duguta Baina bueno, jakit, jolasa eta Piskat, berzer ba, dakigun naztuko dituena eta gukuste bintzatamenuagoa ingo duela. Gero ja, ba, gutxi gora bera, zortziak aldera iristen gara gaztetxera o planeatu dugu, eta bertan jada, ba, ja, kontzertuak ja, jendeak ongi pasa dezan, eta bertan arituko dira, bakail kail, irungo taldea, eta gero ja, eskasti eta mendeku itxuak.